56. Nyár végén Welch szállítottak bennünket, és egy Long nevű büntető gyakorlaton vettünk részt. Több napon át tartó megállás nélküli menetelés, tombolás és futás, fel és alá a kopár vidéken, a hátunkra szíjazott felszereléssel, amely egy fiatal tinédzser súlyának felelt meg. Ami még rosszabb, Európát történelmi hőhullám sújtotta, és mi a hullám csúcsán, az év legmelegebb napján indultunk útnak. Egy pénteki napon. Azt mondták nekünk, hogy a gyakorlat vasárnap estig tart. Szombaton késő este az egyetlen kényszer alatt zsákokban aludtunk egy földuton. Két óra múlva mennydörgésre és hatalmas esőre ébredtünk. Én egy ötfős csapatban voltam, és felálltunk, arcunkat az eső felé tartottuk, és ittuk a cseppeket. Olyan jó érzés volt. De aztán elásztunk, és újra menetelni kellett. Csuromvizesen, zuhogó esőben a menetelés most valami egészen mássá vált. Nyögtünk, lihegtünk, nyögtünk, csúszkáltunk. Lassan éreztem, hogy az elhatározásom kezd meginogni. Egy pillanatnyi megállásnál, egy ellenőrző pontnál égő érzést éreztem a lábamban. Leültem a földre, Leúsztam a jobb csizmámat és a zoknimat, és a talpam alja lehámlott. Ároktalp. A mellettem álló katona megrázta a fejét. A francba. Nem mehetsz tovább. Kizsigereltek, de bevallom, nagyon megkönnyebbültem. Egy országúton voltunk. Egy közeli mezőn egy mentőautó állt. Oda tántorogtam hozzá. Ahogy közel értem, a mentősök felemeltek a nyitott hátsó ajtóhoz. Megvizsgálták a lábamat, és azt mondták, hogy ez a menetelés számomra itt most véget ért. Bólintottam, és előre buktam. A csapatom indulni készült. Viszlát, fiúk! Találkozunk a táborban. De ekkor megjelent Spencer mester. Beszélni akart velem. Leugrottam a mentőről, és odabicegtem vele egy közeli fához. Háttal a fának, és egyenes hangon szólt hozzám. Hónapok óta ez volt az első alkalom, hogy nem kiabált velem. Mr. Wells, még egy utolsó lökést kap. Szó szerint hat-nyolc mérföld van még hátra. Ennyi. Tudom, tudom, szaralába, de azt javaslom, ne adja fel. Tudom, hogy meg tudja csinálni. Te is tudod, hogy meg tudod csinálni. Nyom tovább. Sohasem bocsátod meg magadnak, ha nem teszed. Majd elsétált. bicegtem a mentőhöz, és elkértem az összes cinkoxidos ragasztó szallagot. Szorosan betekertem a lábam, és visszatömtem a csizmába. Felfelé, lefelé, előre mentem tovább. Próbáltam más dolgokra gondolni, hogy eltereljem a figyelmemet a gyötrelemről. Egy patakhoz közeledtünk. A jeges víz áldás lesz, gondoltam, de nem, csak a mederben lévő köveket éreztem, amelyek a nyers húsomhoz nyomódtak. Az utolsó négy mérföld a legnehezebb lépések közé tartozott, amelyeket valaha is megtettem ezen a bolygón. Amikor átléptük a célvonalat, hiperventillálni kezdtem a megkönnyebbüléstől. Egy órával később, visszatérve a táborba, mindenki cipőt húzott. A következő napokban úgy csoszoktunk a barakban, mint az öregek. De büszke öregemberekként. Egyszer csak odabicegtem Spencer mesterhez, és megköszöntem neki. Elmosolyodott, majd elsétált.